איוב, פרק למד ל"א ברית קראתי לעיניי, ומה את בונן על בתולה, ומה חלק אלוה הממעל, ונחלת שדיי ממרומים, הלו עד לעבל, ונחר לפועלי אבן, הלא הוא יראה דרכי, וכל צעדי יספור, אם הלכתי עם שב, ותחש על מרמה רגלי, ישקלני ומאזני צדק. וידע אלוה הטומאתי. אם תטע אשורי מיני הדרך, ואחר עיניי הלך ליבי, ובכפי דבק מום, אזרעה ואחר יאכל, וצאצאי ישורשו. אם נפתע ליבי על אישה, ועל פתח ראי ארבתי, תטחן לאחר אשתי, ועליה יכרעון אחרין, כי היא זימה.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 ועזרועי מקנא תשבר. כי פחד אלי עיד אל, ומסעתו לא אוכל. אם שמתי זהב כסלי, ולכתם אמרתי מבטחי. אם אשמח כי רב חיילי, וכי חביר מצאה ידי. אם אראה אור, כי וירח יקר הולך. ויפת בסתר ליבי, ותישק ידי לפי, גם הוא עוון פלילי. כי חיכשתי לאל ממעל. אם אשמח בפיד משנאי, והתעוררתי כי מצאו רע, ולא נתתי לחתו חיקי, לשאול באללה נפשו. אם לא אמרו מתי או הולי, מי יתן מבשרו, לא נסבע. בחוץ לא ילין גר, דלתיי לאורח אפתח. אם כיסיתי, כאדם, פשעי, לתמון בחובי עווני, כי אערוץ המון רבה, ובוז משפחות יחיתני, ואדום לא אצא פתח. מי יתן לי, שומע לי, הן תביא שדה יענני, וספר כתב איש רבי. אם לא על שכמי אסאנו, ענדנו עטרות לי. מספר צעדי אגידנו, כמו נגיד אקרבנו. אם עלי אדמתי תזעק, ויחד תלמה היבקיון, עם כוחה אכלתי בלי חסף, ונפש בעליה הפכתי, תחת חיטה יצא כוח, ותחת שעורה בושה. תמו דברי איוב.